Második fejezet Elizabeth számított arra, hogy miha egy Miss Darcy megérkezik Pemberleybe, a bátyja mindjárt másnap elhozza magával. Elhatározta hát, hogy aznap egész délelőtt a fogadó közelében marad. De rosszul számított, mert a látogatók már a lemtomba való érkezésüket követő délelőtt megjelentek. Gardinerék a városban sétálgattak új ismerőseikkel, és éppen visszatértek a fogadóba, hogy átöltözzenek, mielőtt ebédelni mennek az ismerős családdal, amikor kocsi Zörgés csalta őket az ablakhoz. Látták, hogy egy úr és egy hölgy hajtott feléjük az utcán. Elizabeth rögtön felismerte a Libériát, kitalálta, hogy mit jelent, s rokonainak nem csekély meglepetésére közölte velük, milyen megtiszteltetés vár Reá. Nagybátyja és nénje szólni sem tudtak az álmélkodástól. Elizabeth zavart modora és szavai, maga a látogatás és az előző nap számos apró eseménye egészen új fényben tárták fel előttük a dolgot. Eddig egy pillanatig sem gyanakodtak, de most érezték, hogy ennyi figyelmesség Darcy részéről nem magyarázható másképp, mint hogy érdeklődik unokahúguk iránt. Mialatt ezek a frissen ébredt gondolatok villantak át agyukon, Elizabeth zavara nőttön nőtt. Ő maga is csodálkozott, izgatott lelki állapotán, és egyéb nyugtalanító okok mellett attól is tartott, hogy Darcy elfogultságában túlságosan is dicsérte őt a huga előtt. Mivel most jobban akart tetszeni, mint máskor, természetesen attól félt, hogy igyekezete teljes kudarcba fullad. Visszahúzódott az ablaktól, nehogy meglássák, és amint felalá járt a szobában, hogy kisé összeszedje magát, olyan meglepett, fürkésző pillantást látott nagybátyja és nénye szemében, ami még zavartabbá tette. Miss Darcy megjelent a bátjával, és megtörtént a rettegve várt bemutatás. Elizabeth ámulva látta, hogy új és legalább olyan zavarban van, mint ő maga. Lemtoni tartózkodása óta azt hallotta, hogy Miss Darcy rendkívül büszke, de néhány percnyi megfigyelés után rájött, hogy csak rendkívül félénk. Egy tagú szavakon kívül alig tudott tőle bármi választ kapni. Miss Darcy magas volt és erősebb testalkatú, mint Elizabeth. Bár alig múlt 16 éves, az alakja fejlet volt, megjelenése nőies és bájos. Nem volt olyan csinos, mint a bátja, de arcáról értelem és jó kedv sugárzott, a modora pedig tökéletesen szerény volt és kedves. Elizabet arra számított, hogy Miss Darcy épp olyan éles szemű, kíméletlen megfigyelő, amilyen a bátja volt azelőtt, és most nagy megkönnyebbüléssel fedezte fel eltérő jellemvonásait. Alig melegedtek bele a társalgásba, mikor Darcy közölte Elizával, hogy Bingley is tiszteletét fogja tenni. Elizának csak annyi ideje maradt, hogy kifejezze örömét és készüljön a vendégfogadására. Már is felhangzottak a lépcsőn Bingley szaporaléptei, léptei, és egy pillanat múlva benyitott a szobába. Elizabeth haragja Bingley ellen már régen elszállt, de ha maradt volna is valami nyoma, rögtön feloldotta volna az a szívből jövő melegség, amelyel a fiatalember őt a viszontlátásnál üdvözölte. Noha általánosságban de barátian érdeklődött Elizabeth családja iránt, és minden szavában, minden pillantásában a régi, fesztelen szívélyesség fejeződött ki. Gardineréket majdnem annyira érdekelte Bingli személye, mint Elizát. Már régóta szerettek volna vele megismerkedni, de nem csak ő, hanem az egész társaság élénk érdeklődést keltett bennük. Mivel az imén gyanút fogtak dárszét és unokahúgokat illetően, most óvatosan, de komolyan figyelték őket, és a megfigyelés csak hamar teljesen meggyőzte őket arról, hogy kettőjük közül legalább az egyik szerelmes. A leány érzelmeiben még kiségételkedtek, de hogy a férfi lelkében túlárad a rajongás, ez eléggé nyilvánvaló volt. Bingley láttára Elizabeth gondolatai természetesen nővéréhez szálltak, és ó, mennyire égett a vágytól, hogy megtudja, vajon a fiatalember is gondol -e rá. Néha azt képzelte, hogy Bingley kevesebbet beszél, mint azelőtt. Egyszer-kétszer azzal a gondolattal játszott, hogy amikor Bingley őrát tekint, hasonlóságot keres kettőjük között. Lehet, hogy ez csak képzelődés volt, de abban már nem tévedhetett, hogyan viselkedik Bingley, Miss Darcy irányában, akit megtettek Jane betétársának. Egyetlen pillantás sem árulta el egyik részről sem, hogy vonzódnának egymáshoz. Semmi sem történt közöttük, ami igazolhatta volna Miss Bingley reményeit. Mi alatt a többiek egymással beszélgettek, Bingley megjegyezte, és hangjából őszinte sajnálkozás csendült ki, hogy már nagyon régóta nem volt szerencséje Elizához, s be sem várva a leány válaszát hozzátette. Több mint nyolc hónapja. Utoljára november 26-án találkoztunk, amikor mind együtt táncoltunk netherfield Elizabet Elizabeth örült, hogy Bingley ilyen pontosan emlékszik az eseményre, Később, amikor a többiek nem figyeltek oda, a fiatalember megkérdezte tőle, hogy valamennyi testvére longborban van-e. A kérdés nem mondott sokat, mint az előző megjegyzés sem, de jelentőséget adott az a mód, ahogyan mondta, és a pillantás, amellyel kísérte. A vendégek több mint fél óráig maradtak, és amikor búcsúzni felálltak, Darcy megkérte hugát, hogy mielőtt Mr. és Mrs. Gardiner és Miss tovább továbbutaznának, Hívják meg őket Pemberleybe ebédre. Miss Darcy szót fogadott, bár félénksége elárulta, hogy a meghívásokban még nem igenjártas. Mrs. Gardiner az unoka hugára pillantott, mert szerette volna tudni, hajlandó-e eleget tenni a meghívásnak ő, akinek ez elsősorban szólt, de Elizabeth elfordította a fejét. Mrs. Gardiner azonban úgy vélte, hogy ez a kitérő mozdulat inkább pillanatnyi zavarra val, semmint vonakodásra, és mivel férje arcából, aki nagyon kedvelte a társaságot, azt olvasta ki, hogy szívesen elmenne, a maga felelősségére elfogadta a meghívást, s az ebédet harmadnapra tűzték ki. Bingley őszinte örömét fejezte ki, hogy ismét látni fogja Elizát, mert meg sok mondani valója van számára, és sokat szeretne kérdezni herford közös barátaikról is. Elizabeth alig várta, hogy egyedül maradhasson, és mivel félt nagybátyja és négye kérdéseitől és célzásaitól, csak addig maradt velük, amíg meghallgatta kedvező véleményüket Bingleyről, aztán szobájába sietett átöltözni. Pedig nem kellett tartani a Gardinerék kíváncsiságától, nem akarták őt vallomásra kényszeríteni. Világos volt előttük, hogy Elizabeth sokkal jobban ismeri dárszit, mint eddig sejtették. Világos volt most már az is, hogy a fiatalember valóban szerelmes belé. Sok mindent láttak, ami érdekelte volna, de semmi olyat, ami kérdezősködésre jogosította fel őket. Darcyról most már igyekeztek jó véleményt táplálni, és amennyire megismerték, nem is találtak benne semmi hibát. Gardinerék most előnyösnek tartották, hogy higgyenek a kulcsárnőnek hamarosan rájöttek, hogy nem szabad elhamarkodva elvetni egy olyan alkalmazott tanúságát, aki gazdáját már négy éves kora óta ismeri, és akinek egész lénye becsületességre vallott. Lemtoni ismerőseik tudomása szerint sem történt soha semmi, ami lényegesen csökkentette volna a tanúság értékét. Egyéb vád nem volt Darcy ellen csak az, hogy büszke. Valószínűleg az is, de ha nem is lett volna, akkor is büszkeségnek vélik egy kis mezővárosban, hogy a család nem látogat senkit. Annyit minden esetre elismertek róla, hogy bőkezű, és sok jót tesz a szegényekkel. Vikemre vonatkozólag gardinerik hamar megtudták, hogy a környéken nincs sok becsülete. Legfontosabb kapcsolatáról, közte és jótevőjének fia között, az emberek tökéletlenül voltak ugyan tájékozva, de közismert volt, hogy amikor Vikem távozott Sörből, sok adósságot hagyott hátra, s ezt később Darcy fizette ki. Ami Elizát illeti, gondolatai többet időztek Pemberlyben, mint előző este, és bár az este hosszúnak tűnt fel, nem volt elég hosszú ahhoz, hogy tisztába jöjjön érzéseivel a kastély egyik lakója iránt. Két teljes órát feküdt álmatlanul, igyekezve számot vetni önmagával. Gyűlölni semmi esetre sem gyűlölte őt. Nem, a gyűlölet már régen elszállt, és nem sokkal utána már azt is szégyelni kezdte, hogy valaha olyasmit érzett iránta, ami ellenszemnek nevezhető. Darcy értékes tulajdonságai tiszteletet ébresztettek benne, eleinte fanyalogva ismerte el... De egy idő óta már nem lázadozott ellene, a tisztelet most barátibb érzéssé mélyült, hiszen a körülmények annyira mellette szóltak, a tegnapi események új kedvező fényt vetettek Darcy jellemére. Mindenek felett, túl a tiszteleten és a becsülésen valami olyan jó indulat támadta a leány lelkében, amiről tudomást kellett vennie. Hála volt ez! Hála! Nem csak azért, hogy Darcy valamikor szerette, hanem még most is szereti annyira, hogy meg tudja bocsátani neki a kikosarazásnál mondott ingerült és keserű szavakat, azokat az igazságtalan vádokat, melyeket akkor a fejéhez vágott. Azt hitte, hogy Darcy kerülni fogja őt, mint a legnagyobb ellenségét, és e véletlen találkozásnál kiderült, hogy mindenáron fenn akarja tartani az ismerettséget. Nem mutatja tapintatlanul a vonzalmát, nem tolakodóan bizalmas, amikor kettőjükről van szó, hanem az ő rokonainak jó véleményét igyekszik elnyerni, és a hugával akarja őt jobban megismertetni. Ez a változás egy ilyen büszke emberben nem csak meglepetést keltett, hanem hálát is. Mert a szerelemnek, a forró szerelemnek lehetett csak tulajdonítani. Ezt a hálaérzést ápolnia kell magában, mert jó esik szívének, még ha nem is tudja pontosan meghatározni. Tisztelte, becsülte őt, hálás volt neki, szívből kívánta, hogy boldog legyen, csak azt nem tudta, mennyire kívánja, hogy ez a boldogság tőle függjön. Mindkettőjük javára válna eha ha élne a hatalmával, valami sokta neki, hogy teheti még és rábírná darcy hogy kérje meg újra a kezét. A nagynéni és unokahuga abban állapodtak meg, hogy Miss Darcy kivételes figyelmességét, aki mindjárt megérkezése napján eljött hozzájuk, pedig csak késő délelőtt érkezett Tembörlibe. Ha nem is lehet hasonlóval viszonozni, legalább valamilyen udvarias gesztussal kellene meghálálni, és ezért legalkalmasabb volna, ha másnap délelőtt Tiszteletüket tennék nála a kastélyban. El is határozták, hogy átmennek. Elizabeth örült, bár amikor ennek az okát kereste, alig tudott róla számot adni magának.